Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam taslima katira. Allahun e madhuruar falëndrojm me të betim ditë të fala kërkojm. Lavdata e bekimeve te Allahut qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe familjen e tij shokët dhe të gjitha që i ndjekin rrugën e tyre deri nit në fund të kësaj bote. Të nderuar lavdesemtar Kënë përmendur se nga begatit dhe mirësit, më të mëdha që Allahu Gjallahu Ala jë mundësën njeri hëtë është, të anjehë zotën e ti dhe të adhuronë atë. Adhurimin dhe Allahu të manuar është më derë, është privilegjë, është mëgritje. Dhe sa më të pënjeri përullet zotët e ti, aqë më i ngritur është, aqë më i privilegjuar dhe aqë më i ndëruar është por çkyo durim të marr kuptimin e vet, pa të katër rolin e vet, kem përmandosur se ky durim ndërtohet në shtylla i ka kusht të vetë, ka rregulla, nga se kjo sfera jon. Fja jon është sfera e rregullave, fja disiplinës, fja eliturisë, fja argumentit të fakteve, nuk është fja hamendjeve, nuk është fja ligjeve, nuk është fja tashëthamëve, nuk është fja nuk është fja hamendësive tëra tëra për gjithë që është e rrëgluar me shpalje, me cila vijë nga i gjithdishmi. Allahu Gjellë Gjellë është taj që e ka shpalur Koranin, Allah është taj që e ka dërgu Muhamidin s.a.ll. dhe pejgamberi e s.a.s.m. ka ardhur me argumentit e qarta, ka ardhur me dritë që njerëzit me indzirë nga erësirat e njerancës, nga erësirat e bestytnive në dritën e, besimit të pastor në dritin e mendjes logjikis dhe në tushmëris të njëriot. Për ndaj, ne kemi për obligim që ta njojmë këta dorim dhe ta manifestojmë në mënyrën sikur që Allahu Gjellar është i knacho. Dhe pikish për këtë kemi fundit, takimin e fundit, ku kemi thënë se një dorim që tjetë i, i pranuar të ka Allahu Gjellar, Gjellar hu, do tjetë i, i sinqertë Për iqtë Allahut manuar, nga se nse njëri unë në adurim, shëqëron dikë tjetër, pasë Allahut, pa dushim se kë e rënën adurimin e ti. Allahut nuk prënën shak, Allahut nuk prënën ortak, nga se nuk i duhet, aje është një i vetëm dhe nuk i në gjënë ati asë kush. Por gjithashto që tjetë adurimi prënëuar duhet tjetë, si pas asaj që Allah e ka kërkuar, e ku e dim qëfar Allah e ka kërkuar, E kemi modelin tonë, Muhammedin sallallahu alai sallam. Allahu Jalla ulaj ka dërgu Muhammedin alaihi sallatu vë salam, që ajtë në mësëm, si duhet Allahu të adhuruat. Ajna ka mësu si më besu në Zotin, ajna ka mësu si më i fal namazët, sa namazët janë, sa reqatët janë, e shumë e shumë tjerë i ke në mësu nga kush? Nga Muhammedin sallallahu alai sallam. Pra ndaj, nuk paramendohet, asë nuk është e mund shme, që njëri u me kuptu fen, apo me adh o dhëzimit e Muhammedit sallallahu a të sallam. Kjo është fina jonë, është shumë e qartë. Dhe këto kuptimi jenë të shëgohar generatë pas generatët, nga kohë e Muhammedit a.sallatë pas taj kohë e sahabëve, shokëve ti, pas taj generatë e adërës, vjusi që kanë arë, djetarë pas djetarëi, e kështë më radhë dherë në kone e së të shma. Sot dhe të lesë me në kohës si e kemi edhe për një qështë i tjetë që, që ka të bëjmë a dhurimin. Të ndrëllëzër, a dhurimi e kemi prejme se në nënkuptojnë nështrimin, nënkuptojnë për ulljen dhe e laot të mënua. Kjo a dhurim ndahet në ndarje të ndryshme, por së duhet të lesë për një ndarje në dysh, ndarja kryesore. Në ndarje të ndryshme, si ndatë adhurimi, lojët e adhurimit ndë Allah të mënuar, lojët e nështrimit, që edhe kjo teme shpërfaqë, dhe më thonë, nderimin e Allahut, nda e ti që i përullit Allah të mënuar. Adhurimi me kuptimin e nështrimit, me kuptimin e përullit ndë Allah të mënuar, është dy loje. është adhurimit, apo në nështrim po thëmë kështët nështrim në nështrim të përgjithë shumë ku të gjitha krijesat hynë këto kër flasim ne për adhurimin dhe atje flasim për nështrimin ne shumë që ka shumë nga njerëzit që nuk i bindin Allahut me adhurimin që ne kemi folë a bjen kësa ta nuk i njështrojnë Zotit? Ju. Jo. Të gjith janë në rabë të Allahot. Të gjith. Nga se Allahu Gjelle Wallet thot, gjithë qka qka ka në qilë dhe në tuk, gjithë qka, qka ka në qilë dhe të illa atirrahmani abda. Të gjith janë rabë të Allahot më në ua. Dhe me thonë, Allahu Gjelle Gjelle Wallet të në uazër i ka parullur, i ka nënshtruar njerëzit në shumë aspekte. Nuk kanë zidhje. Nuk mund të dalin nga kërë rrëth. Njerë nuk mund të jetë asë njerë e ndrygjë për e se Rabja Allahut. Ska mundë si. E ka parullu Allahut Azzahu az az az Qelab. E ka kushzuar. Shqika për shambull, shqika për shambull, uh, duke filluar nga koha e eh, formimit të ti. Çka ka qenë din dor kur të formohet kordha. O as prindi dhe ska kordhën dor. Ai formohet në fazën fazën e barkun e nënës sipas udhëzimit edhe sipas kurit Allah të Allahut e barëkut Allah. Nuk mundet prindi as me shtuar, as me larguar, është proces i mbyllur. Ai mund më ndërhyj dhund shumë me mbyt. Kë Allah jo ja ka mundsuar si sfru, po flas në proces normal. Nuk ka mundësi, nuk ka mundësi. Pasta i tutje, e tutje, e shë që formën, mënyrën e tjetuarit, kush e tesës, Allahu Gjelloh e ka prullë. A ka mundësi një riu me e, përshambull, me bu një përzidhje të prindrëve të ti, s'ka mundësi, Allahu Gjelloh e ërta që vendosërë. Allahu është ai që vendos edhe kush do të ket fëmijë. Allahu është ai që vendos kujt i jep djem, kujt i jep vajza. Allahu është ai që vendos si përzin që të ket dikush edhe djem edhe vajza ekse më radh. Sepse pa mundësim ndërinë këtë proces. Sotë që pretendojnë se është mundshëm ekse më radh, gjithë ato kanë dështuar. Allahu është ai vetëm i cili përcakton gjininë. Allahu është ai vetëm që përcakton prëardhjen. Allahu është ai vetëm që përcakton do më nëmë prind e foshnjës, kush kam në konë. Pastaj është Allah hajtë që përcaktan kohën e daljës. Allah hajtë që përcaktan pastaj jetën e shumë e shumë të tjera. Sa procesën jetë në doðin, nuk ka mundës njëri me i ndaljë. E pa mundës mështë. A ka mundës njëri me i ndaljë, për shambull, kohën që mos të plakët që mështë të istutja, ka mundësime në nëllë? Ska mundësime, për. e pa mundësime, e pa mundësime, aja ectë. Njështë kanë mundësi që të bëjnë, bëjnë përshamu, ndërhyrje caktuara, duke arruajtur vitalitetin e trupit e ti, e duke i rrgluar vijat e ftyrës e ti, e kështë më rrard, po a, gjithë të jam përpjekje, për një lej, po kështë mështë kamuflimi që i mëshë vijatë, po vijat a S'mon është me i nalë, po. S'mon është me thonë, për shambull, penali, penali, e cën e kësë në 30 vjetë. Ta një e shëjë, mas një 10 vjetë, dhe një 31, 32 vjetë. S'mon është? Kjo është e pandalëshme, procesi pandalëshme. Nuk është me ndalë i vdekjen, pa mundës shmashtë. S'mon është me ndalë, pa mundës shmashtë. Për ndaj në këtë aspekt njërës, a e në rapë të Allahut Puh, a i diktatori në kone Ibrahimit, e samë që me dhunë i detyranë të njerën me adhuru, do në të njerën me i buën me dhunë në ropë ti. Smonë, se në ropë të laotjen. Smonë është me i buën njerën ropë njerët. Smonë është me i buën, apsoliteshët. E a i diktatori, si kurse është natyra e diktatorëve, synonë që për mes pushtetë me i bi njerëzit me ndimë caktumë. Me i bi njerëzit në adhuru më caktumë, E kur dëgjëj për Ibrahim, në alësa me thire, tha. Kusho zotit, që të ka pështu për zjarëmit, tha, inë Allah, ja, ti, tha, inë Allah, rabbi e ledhi ju hi u jumi, tha. Rabbi e ledhi ju hi u jumi, tha, zotit jam është a i cili, jep jetin dhe vdekin. Aj deshëm ja për një zotit, të fatë këtësisht, e u bo punët i të një hajgara, prallë i morit dhëtë burgosën, një e liraj, një e mytë, tha që ja dhëne, ja pjetë dhënë mytëm. A tërë kalim një veltët, Ibrahim e Elsan, me dregu që ti skin dorë kërgjë. Tha fe inë Allahe, ja, e ti bi shëmë si minë el-mashqë, e ti bi ha minë el-magrim. Zotë jam, e ka bo që është regull, që dili, ka lindja është kën përëndim. Lind, lindja është kën përëndim. Zotë jam, që Pa mund shmështë, e pa mund shmështë. A në jo ka që nga të më shkuet dhe në tuk, ka procese që ndodin, s'ka kushin dalë. Të pa ndalë shmenë, e pa mund shmështë. Njëriut të nënë kapak me i menagju, të nënë kapak nështat pasujat, me i zvoglu, me i minimizu, di shka kapak që atë mund, po nësensi procese, pa ndalë shmenë, s'monë në shmenalë. Ande Allah u dërgonë në vazhdimësi argumente që të regojnë pozicion e njëri Dhe këtu i ka detyru njerëzit, i ka detyru njerëzit me korëp të ti. Por, ka lënë një hapsir tjetër të të për që në robjë Allahot me vëllet. Këtu i robjë Allahot me detyrim. Robjë Allahot me detyrim je. Sëmonë që me kënduyshe. Ndërsa, e ka lënë Allahot një hapsir tjetër të të e kështë lojë dy të adurimit ku njeri u tashë. Për mes, për mes, Argumenteve Për mes këti pozicion që e që e që Ski ndurit dopti I përullit vullnet shum Të gjithë fuqishmet Të gjithë dhishmet Rabi Allah I nëshuar me Me bindje Rabi Allah i nëshuar me vullnet E këtu është aja që Njëri ju levdojt për te Nuk levdojt për të parën Pra një këtë që Allah u gjalluar I levdojnë rab të ti e lavdojnë lojnë dyjtë, nuk e lavdojnë lojnë parë. Gësa e loj është, o mënaj, s'ki i sën të, nuk i i sën të. A mën e dy kush më u lavdru, që e cekëm për para, për shambull, që është, është detyrim, s'mon është me zirë. Për shambull, më u lavdru, pse ka lindë në vendë, saktumë. A mën është më u lavdru? përshamë njëri, veç pëse ka lind në meke, veç që s'ka kur që veç të ka lind në meke, nga të qaba që të ka lind. A japë këtë të detin më u lavdu që e anë e këm lind në meke? Ja. Absolutisht, kur fërvlerë e s'ki jepën? S'ki jepën? A shalat ka përzit, ka sëpërvuqë aty, ta është ti dëshmaja, dëshmaja përkacin a fërmekës. Ose më u lavdu, e anë e biri filonit, e qëka që i e biri filonit? Nëse sa të dëshmon me vepra e si as bar fytyn e çati filonit, kurfar vlerës ki pse i biri filonta. Nga se kët Allahu ta ka mësu. Ësht detyrim sikur xhatë. Prandaj njeriu duhet që nga kjo pjesa që Allahu te vargë e ka detyru, apo <coughs> tkalën te pjesa që Allahu e ka lënë te lidh njeriu me përzjidh. E çum te përzjidha çka i të, të motrën. Çati ku ki mundi ti me zgjedhni çka, çato çka bën ti vetë se kërë t'i bënë një kërështë të punë, s'ki, ndaj përshambull edhe studentit të monë, nëse, nëse është në provim, edhe detyret është të i bëhë të kopju. Edhe e zënë përse profesore. Të t'jamë me këta ja, me këta gjithë kërështë ditë, t'u këshurë gjithë kërështë dinë. Hajtë pa qëta qajtë të bëhatë, është të shorëmë. Çfarë joti? Çaja është ç'i vlerësohet? Kopimi është mashtrim, është edhe është haram ndaluam. A është mashtrim apo është padrejtësi? Dhe aty që ka mësuajë e angazhuat ata që mbrojnë ti për vend me mashtrim e marrë, është haram. Gjasë si ti aj? Ku je ti? Çillë je ti? E ti e thaj që tregon me aftësit e tua, me arrit e tua, me mundinën, qëkje e tjepër. Përndaj, rabi Allahot, <coughs> i nështuar Allahot, detyrimisht, pas, pas, pas zjedhje, se ka zjedhje vetaj, absolutisht, jo, jo. Jo, në dhe kjesët tjera, po. Njën një kjesët tjera. Ka fshë për shambull, e kan zjedhje, që shkan me ecë me dyja me katërkom, e kan zjedhje, jo, i ka ditrua Allahot tjepër. A e ka dhëjë çka me honger? Ju, jo, i jo ka dhënë Allahu azh, dikush han bari, dikush han mish, dikush i ka dhënë Allahu azh. Dikush nën tokë, dikush nën ujë. Sunën, ata atohet me qit në tokë smunën, ata tokës me qit në ujë smunën. I ka dhënë Allahu te banë kotale. Tash smunën e më lidhu pershit. Ah, këta janë shumë të parumë së ndoi luja. A jo më ka për më në ujë ata? A m'ai përpëruam e i ngritur për sa i ç tash, nga ky pozicion e kuptën rolin, e kuptën pozitin, e kuptën kushasht, i lezën argumentet, e përdoj logiken, e aktivizën në të shmërin, e edhe ngritët, në nivell të të qenë në rabbi Allahot, i nënështruuar tashmë vundet areshtë, me bindin e ti. E këtu kanë qenë, pejënëbert Allahot, të bare kotala, njërës të mirë devatë që më kështë të më radhë. Nëndajten, dronë dhe vëzër, një riu, një riu nuk kanë mundë dësi, nuk ka mundësi me doll nga kornizat e të qenërit rëbë i Allah, gjellë gjellu. Êshtë i kufizuar në dheprimet e ti, Êshtë i kufizuar në mundësit e ti, Êshtë i kufizuar, deturimisht. Edhe nëri u këtë kufizim e hetan gjdo dit, e hetan e prek, e ndjenë, vërdimisht. Por dikush fatket qështë këtë kufizim e shënë në arogons, duke tentu me u shtirkin se është i pa limitu, në kjo është me jetu i mashtrum, e e dikush këtë kufizim e përkëtër në adurim, e mersi mesaj të qarnë nga Zotit ti e i parullit Allahu Tebare Kotala. Po njëri nuk ka nuk ka të tërzid, nuk ka mundësi. Qensisht ka nevoj për Zotit ti, qenësht, qenje a ti, është e pat të tërshushme, është e pa alternativ, s'ka. Për endaj, të mdozën nga kjo që e përmendur, kuptojmë se Ai besimtar, ai njeriu i cili i nënshot Allahut me bindje, me vullnet është i avancuar, është i ngritur nga se apo nga një pozicion i detyrimit, është ngritur në pozon të logjikës arsyes, kjo është më e avancuar. Qërshto që adhurimi, adhurimi të ndrohë të ngritë, adhurimi të bën të përparuar Adurimit të bënd të avancuar. Nuk është asë njerë adurimi të regua si prafarmenturisë. Jo, apsuriteshtë. Kë që kuptimi adurimit, lenja alështë adurimit, enëzimin dhe Allah të manuar, të bënd të arim e konë, mra pa ku shë diku. Poniru i cili është i bindur Allahot, respektun urën të Allahot, njësët nga parimi i parë, i shpallës, ledza, e shkëntu të dirin të fundë, Allahu t'i bindit, s'ka t'shme kondri, pos i gjitru dhe i avancua. Si njeri, si qenje privilegjuar. Rëndaj edhe Allahu gjallewala, shikonjë në Kur'an, ku do që e ka lafdu pejgamberin sallallahu sallam, e ka lafdu me vepra madhore, t'i jash zakanshme, t'mrekullushme, që nuk është e mundshme, dikushme i bo vetë, e pa mundshme ashtë. Ku ja ka ap ato, në berime Muhammedit, sallallahu sallallahu sallam, e ka që ojtër qëka? Rab. Rab. Për shambull, së të gjumë ashtë, mirë me nëzë surën këhëfë. Allahu surën këhëfë, se filan? Elhamdu lillahi lëdhi, enzële ala abdihil kitabë. Fërën dhemi, i qëftë Allahot, i sëri, këtë Kuran, këtë Kuran, që po mahnitën je, po i sëfidanë, e që shken sëtërt, po gjënëzuhën kërshiti, shpe shara duke, ju bi ndërmësimeve të jeksme e ky Kur'an me ndërmjetësinë e mësimeve të tij mësime që kanë tekalu dimensionet e kohës, të vendit, të popullit, të gjuhës. Ky Kur'an Allahja ka zbrit kthut robit të tij. Rob. Prandaj kuroni është nderë privilegj. Allahu po ia kum jap robit. Prandaj jo robit të parë. Kuptim të ditë joje, kti robi që me vullnet do të më ngumë, me vullnet do më përultë ona. Kjo është i gritën. Pasta i sraja dhe mirage, gritëja për përgëmërët në qëllë, e kështë në mëradë. Subhane Ledi Esra, bi abdihi, i pastor dhe i manuar është Allahu Jalla Jelaluhu, i cili e ngriti robin, robin, robin e ti, cili i rab. Jo robin e parë, se kërëta të meke qëngon, jo, edhe Abu Gjalli o rab, edhe Abu Lebi o rab, ama kjo i rab tëtër. Andaj, Me konë rëbelot është ndërë, është privilegjë. Se një një një komë e jetu me mësimet e dikujtë. Një një dikujtë komë e nështruë, pa mundë shmështë. Një një një komë e ma një orientim. E cëllë është me i menë, qëri. Ajë që e merë këtë orientim nga njerësë që bujnë eksperimente, herë është atitin djatë, herë majëtë, herë në tonë, herë në këtë tonë. Ajë që i binit epshte tekeve të ti, Apo i cili i bindet Zotit ti, cili është i gjithdishum, i ngritur, i lart, i patmeta. Ndaj, nga kjo ndarje, të nërëzër, ne i kuptojmë se cili është rukëtimi jonë, dhe ngritjes, edhe kuptojmë cilë është begatia me emadhe që Allah i abdikujt. Begatia me emadhe që Allah të akallën është me kuptu se e rabi ti dhe me jetu që ashtu avta. Që kjo është begatia me emadhe. A me nuk kamë a kja se njëri mësë me kuptu se e me tentu mërnusi, zat, e së kërkushe e qëtë. Kjo është me e kje që e mundshme. Rëndaj, Allah u në auzotë në rrugë në drejtë, në mundëso që timi vazhdimisht, vazhdimisht, me përzidhin ton, me vulletin ton, me dëshiren ton, me dashuip i neve, të nëshurë Allah u të azogjel. Gase të në vëzër, lëzë, të e shakë me e mirë që të rënd të amanë, dhe pozicioni më i përshtatshëm jetën tonë është pozicioni arab. Në çdo pozit me çit dëram, zbuzhat. Zbuzhat, pasa njerëzit sa të gozër po tentojnë me ndru pozicionin po vësht poshtë në dhimbje. Po dojë me ndru pozicionin, jo rabut Allahut, na vetмунë. E ndron djat, e ndron majt, e sap më shumë po ndron më shumë po dhëm. Pse? Pse jë shtrëmt i pozicionum i vërtetë mi pozicion që të bëra as ka dhimbë, të rahatje, është e çetë dunja e bukur, është pozicioni i të cilin robi Allah e dëgjon. Qi kjo është po? Çdo pozicion është dhimbje kë, ka koha dhimbje smuthur rahatata. Allah na uzoftë na përmirësoft, e na mbusoft çetimi gjithmonë këtë pozicion të cilin robi Allah të ndërsua në ti, në këtë dunja e të ngritur pastaj në xhennet me shpërblimet e tij. Me kaq për këtë pjesë, zoti shpërbleft Usta'la Allahumma ala Muhammedu ala aleyhi s-sahhu ve s-sallamu qasimun kathirun.